43. Ніби манекен Г. Лов росьбі вважав, що диктатура в багатьох випадках не така вже й погана річ. Він не був ані кровожерним, ані дурним. Він волів поводитися з людьми, мов невихований селюк, але те, що він казав про недисципліновані слюства, часто було не тільки смішним, але й правдивим. Єдиним пунктом, де розум і почуття гумору зраджували його, було питання про призначення роду людського на землі. Він був твердо впевнений, що люди створені для того, щоб збирати для нього велосипеди. Сподіваюсь, що Сан-Лоренцо насправді такий, як вам розповідали, – сказав я. Мені вистачить розмови з одним чоловіком, щоб перевірити, правда це чи ні, – відповів Кросбі. Коли папа Монсано дасть слово честі щодо цього маленького острова, так воно і буде. Так є і так має бути. Мені подобається те, – додала гейзел, що вони всі християни та можуть говорити англійською. Це спрощує справу. «Знаєте, як тут борються зі злочинністю?» – спитав мене Кросбі. «Ні. Злочинності тут просто немає. Папа Монсано зробив злочини настільки непривабливими, що громадяни навіть подумати про них не можуть, бо їх нудить. Кажуть, що тут можна покласти гаманець посеред вулиці, а через тиждень знайти його цілим на тому ж місці. Ось як. Нічого дивного. Знаєте, як тут карають за крадіжку?» «Ні». «Гачок», – сказав Кросбі. «Жодних штрафів». Умовного звільнення, ув'язнення на місяць. Тільки гачок. Гачок за крадіжку, за вбивство, за підпал, за зраду, за зґвалтування, за розпусне підглядання. Порушиш закон – будь-який закон. Попадеш на гачок. Це неважко зрозуміти. Ось чому Сан-Лоренцо – найнебезпечніша країна у світі. Що ж таке гачок? Звичайно, шибениця, ясно? Два стовпи та ще один упоперек. поперек. Тільки замість петлі беруть такий собі залізний гак. Різновид рибальського гачка, але великий. Прив'язують до поперечки. Потім беруть бовдура, який насмілився порушити закон. Протикають йому тим гаком живіт з одного боку до другого і йдуть геть. Тому бідолашному злочинцю нічого не залишається, як висіти от і все. Боже, милистивий. Не сказав би, що мені це вподоби, але не скажу також, що це погано. Мені іноді здається, що таким чином ми могли покінчити з підлітковою злочинністю. Гак для демократичної країни це, мабуть, трохи занадто. Приселюдне повішення пристойніше. Підвісити кілька підлітків, що крадуть автомобілі, на ліхтарях навпроти їхніх домівок з табличкою на шиї «Мамо, ось твій хлопчик». Зробити це один, два, три рази, а там, дивись, можна буде відправити в архів замикачі запалення, як колись відкідні сидіння та підніжки в автомобілях. «Ми бачили цю штуку в підвалі з осковими фігурами в Лондоні», – пригадала Гейзел. «Яку штуку?» – спитав я. «Гак». Там у підвалі влаштована кімната жахів. Воскова фігура висіла на гак. Зовсім як справжня, мене ледь не вивернуло. А Гаррі Трумен був зовсім не схожим на справжнього Гаррі Трумена, додав Кросбі. «Наруйте що? У кабінеті воскових фігур, пояснив Кросбі. Постать Трумена ніяк його не нагадувала. Зате більшість інших дуже схожі, сказала гейзел. А той, що на гаку, то був якийсь свідомий персонаж? спитав я її. Не думаю, просто людина. Ніби манекен, спитав я. Ага, він був прикритий чорною оксамитовою завісою. Хто хотів подивитись, мусив її відтягнути. До завіси було причеплено оголошення, що дітям дивитися заборонено. «А хлопці не слухались», – сказав Кросбі. «Серед відвідувачів були хлопчаки, усі вони дивились». «Для хлопців такі оголошення все одно, що валеріянка для котів», – сказала гейзел. як вони поводились, коли бачили людину на гаку?» – спитав я. «Ну, – сказала гейзел, вони реагували як решта, як дорослі». Поглянуть нічого не промовлять і йдуть собі дивитись наступний експонат, який же був наступний. Залізне крісло, в якому колись живцем засмажили чоловіка, сказав Кросбі. Засмажили за те, що він убив свого сина. Але після того, як його засмажили, жваво додала Гейзел. Виявилось, що він сина не вбивав.